Əsr suresi Məkkədə nazil olmuşdur 3 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı idi And olsun əsrə İnsan ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə Dünyanı afirətdən üstün tutmaqla Ziyan içində Yalnız iman getirib yaxşı əməllər edən Bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edən kimsələrdən var. Belələri cənnətə nail olub, əbədi saadətə qoğuşanlardır.